sallallahu aleyhi və alə alihi və sahbih və salləmə təslimən kəsirən ilə yəvmiddin əmə və əziz qardaşlarım hamın azə iləzə də qorxmağı və Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və salləminin yolunu tübqətməyi nəşə edirəm növbəti fəhsil 11. fəhsildir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin səndəli barədə varid olanlar. İmam Abu İsa Tirmizi bu fəsildə peyğəmbər sallallahu ve sellemin səndəlinin nədir olduğunu və ona dair hökmləri xəbər verən hədisləri varid etmişdir. Səndələ gəlinzə geydilmək lazımdır ki, bunun da hökmü libasın hökmü kimidir. Yəni adam istədiyi səndəli, istədiyi əhqağını geyinə bilər. Bir səhətlə ki, bu geyim kafirlərə məhsus olmasın. Yaxud murdar dəridən hazırlanmış olmasın. Və səhət şəriyyətə müxarif olan geyim olmasın. 75-ci hədis qatada rəhməhullah demişdir. Mən Ənəs ibn-i Naikdən soruşdum. Peyğəmbər s.a.v-in səndəli nə cür idi? Dedi, Hər bir səndəlinin iki bağı var idi. Bu hədisi Buxari, Abu Dağud, Nəsari, Tirmizi və İbn-i Macir avad etmişdir. İmam Cəzəri demişdir. Rasulullah s.a.v.in səndəlinin iki bağı var idi. Onlardan birini baş barmağı ilə onun yanındakı barmağının arasına, digərini isə orta barmağı ilə onun yanındakı barmağının arasına keçirərdir. 76-cı hadis İbn Abbas radiyallahu anhu demişdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sandəlinin hər tayının iki bağları idi. Bu sandəllərin qaytanları isə cütləşdirilmişdi. Bu hadisi İbn Madci rivayet etmiş. Əhməd nəfrdin və al Albani Muxtafar-ı Şəmailə onun sahih olduğunu demişdir. Burada cütləşdirilmişdir. Yəni, bu qaytanların hər biri cütləşdirilmiş iki nazik qayışda mübarət idi. 77-ci ədəs İsa bin Allah demişdir. Ənəsi bin Maniş Aşılandıqdan sonra üzərində tük qalmamış, dəridən tikilmiş, hər payının iki bağı olan bir cüdsəndəl çıxardıq, bizə göstərdi. Daha sonra Sabit-ül-Bünani rahiməllullah mənə xəbər verdi ki, enes demişdir. Bu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səndəlləri idi. Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir. Səhabələr təbarruq etmək məhsədi ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xas olan bu kimi əşyaları saxlayardılar. Kimisi onun tükünü kimisi cübbəsini, kimisi səndəlini və kimisi də başqa bu kimi ona məxsus şeyləri saxlayardılar. Allah təbarək əllətə alə məxsusi olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vücudunu mübarək etmişdir. İmam Buhari öz zəhihində Homs kitabında ayrıca fəsildə bu xüsusda varid olan hədisləri nəqə etmiş və fəsilə belə bir ünvan qoymuşdur. Peyğəmbar s.a.v.in zirəyi, əsası, qılıncı, qədəyi və üzvü barəsində haq elə ondan sonra gələn xəlifələrin bu bölüşdürülməmiş əşyalardan istifadə etməsi barədə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından sonra sahabələrinin və başqalarının onun sası, səndəli və qabları vasitəsilə bərəkət diləməsi haqqında deyilənlər. Dikkat edirsiniz, səsilə nəcə ünvan qoyun. Yəni, sahabələr və onlardan sonra gələnlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə məhsus olan şeylərlə təbarruq edər, yəni Allahdan bərəkət diləyərdilər. Sahabələr onun dəstəmək suyu, sası, tüpürcəyi, cübbəsi, bürüncəyi, köynəyi, izarı, ridası, zireyi, əsası, qılıncıq, qədəyi, üzü və s. Teğəmbər s.ə.mə xas olan şeylərlə Allahdan bərəkət deləyərdilər. Allahdan bərəkət deləyərdilər. Tabinlər və həmsin Teğəmbər s.ə.mə nəxsus olan şeylərlə təbəruq edəmirlər. Asim rəva edir ki, İbn-i Sijirin demişdir, Bir defa ben Abide'ye dedim, bizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tükü var. Onu bize Enes, yakın Enes'in ailesi verir. Abide dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir tükünün mende olması, benim için dünya ve onun üzerindekilerden daha sevimlidir. Bu eseri Bukhari rava edilir. Bu da ona dalalet edir ki, sahabələr və onlardan sonra gələnlər Peyğəmbər s.ə.və xas olan şeylərlə təbarruq edərdilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Peyğəmbər s.ə.və s.ə.və s.ə.və s.ə.və kimliyindən aslı olmayaraq heç bir kəsin nə vücudu ilə, nə də ona xas olan əşyalarla təbarruq etmək olmaz. Həyər buna izin verilmiş olsaydı, sahabələr raşidi xərifələrin sənətlə müjdələnmişlərin, qabilə tabinlər və sahabələrin vücudu ilə təbarruq edərdilər. Bu dini ən yaxşı bilən insanların bunu etməməsi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən savayı kimsənin vücudu ilə təbarruq etməyin qadağan olunmasına qədalə edir. 70-dətkidiniz hədisi Əbu Seyyid Əl-Nakburi Ravar dedir ki, Bir dəfə Uqeyd ibn-i ibn-i mən sənin aşılanmış və üzərində tük qalmamış dəridən səndəl giyindiyini gördüm. Deyil, ibn-i Amara ona belə dəqb edir. Mən Rasulullah s.a.v.in aşılandıqdan sonra üzərində tük qalmamış dəridən səndəl giyindiyini və bu səndəllərdə dəstəmaz aldığını gördüm. Elə buna görə, mən də səndəl geyilməyi xoşlayıram. Bu hədisi buhari Müslim Abu Davud nə sahib və İmam Əhməd rəvad etmişdir. Əbu Səyid il Məqvurin adı Keysan İbn Səyiddir. Burada rəvi İbn Onların Peyğəmbər səlləm səndəllərdə dəstəməz aldığını gördüm, dediyini xəbər verir. Bu nə deməkdir? Yəni, bu səndəllər ayağındaykən dəstəmad alır, ayaqlarını tam şəkildə yüvarlı. Yaxud dəstəmad aldıqdan sonra ayaqları, yaş yaş bu səndəlləri ayağına giyinəyir. Hər iki məna ehtimal edir. 79-cu ədris. Abu Hurirə radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sələllərinin səndəllinin hər tayının iki bağı var idi. Hədisi Muhammed Nasir ibn Albani Muqtəs Ər-i hesab etmişdir. Bu hədisin mənası barədə artıqlamışdır. Seçəninci hədisi, Amr ibn-i Hüreyc radiyallahu anh demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləmin altlığı olan sendellerde namaz qıldığını görmüşəm. Bu az-Zəhrə Ahmad etmiş və Muhammed Nasiruddin Ibn Muxtasar əş-Şəmali əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Vəzəd hədisin rəviyətə baxanda Amr ibn Hurayz, ibn Amr, ibn Osman el-Məxzumi radiyallahu ta'ala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu etdiyi zaman onun 12 yaşı var idi. Az yaşlı sahəbələrdəndir. Hicrətin 85-ci ilində vəfat etmişdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin altlığı olan senderler deyir. Altlık ayakkabının altına vurulan veya çiçilen təri, reyizin vesaire. İmam Əhməd rahimə Allah'ın ettiği etdiyi hədistə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu altlığı senderlerine öz əli ilə dərk xəbər verilir. Orba ibn-i Zubir Allah, edir ki Âişədən Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm evdə ne iş görərdi diye soruşulukta o belə davab etmişdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem paltarını özü təkər, senderlerine atlıq vurar ve kişinin öz evində gördüyü işleri görərdi. Hadis-i əhməd rəvayət edir və Ərnavud səhiyy olduğunu bilmişdir. Səndəllərdə namaz qılmaq. Demək, döşəməsi xalça, palaz və s. Bu kimi döşəmələr olan yerlərdə ayaqqabı ilə namaz qılmaq bəyənilmir. Bu sünnəni bəs hara və tətbiq etmək olar. İmkan daxilində münasib yerlərdə bu sünnəni tətbiq etmək peyğəmbər sallalləyhə və səlləmənin sünnəsinə riayət etmək deməkdir imkan daxilində məsləhətə uyğun yerlərdə bu xüsusda peyğəmbər sallalləyhə və səlləm belə buyurmuşdur Ayak qablarınızda namaz qılın əmr formasında gəlir İmkan daxilində bu sünnəni tətbiq etmək lazımdır 81-ci hadis Abu Hurayra radiyallahu rəviyət edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Heç biriniz səndəlinin ancaq bir tayini giyib gəzməsin. Ya ikisini də giyinsin, ya da ikisini də sarsın. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Primizi, Nəsai, İbn-i Macə və İmam Əhməd Ravak etmişdir. Burada səndəl deyildikdə, de, hər növ ayaqqabı buna aid edilir. 88-ci ədis Daha doğrusu Anzad İsnad Bizə bu teybə Malik İbnənəsdən O da Əbuzinaddan Öncəki hədisin bənzərini rəva et etmişdir. Əvvəlki dərslərdə İmam Əbu İsa Fəttirimizinin Nəyə görə anzad İsnadı gətirib Hədisi zikr etmədiyini Yalnız İsnadla Kifayətləndiyini izah etmişim. 83-cü ədis Cebrailə rəyyallah rivayət etmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu sellem, kişiyə sol əl ilə yeməyi, hə belə, səndəlin bir taynı ki, gezməyi qadağan etmişdir. Bu hadisi Müslim, Abu Davud, Nusay və İmam Əhməd rivayət etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kişiyə qadağan edir. Kiyə deyilsə de, bu qadağa qadınlara da şami edilir. Belə ki, şəriyyətin kişilərə buyurduğu əmir və qadağalar qadınlara da aiddir. Yalnız ikisindən birinə aid edilmiş xüsusi əmir və qadağalardan başqa. Sonra burada sol əl ilə yeməyi qadağanıdır Rəsulullah s.a.v. Digər hədistdə Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Sizdən heç birini sol əl ilə yeməsin və sol əli ilə içməsin. Çünki şeytan sol əli ilə yeyər və sol əli ilə içər. Nafi-i Rahiməllullah əlavə Sol əli ilə almasın və sol əli ilə verməsin. Hədis Ədəb-ül-Mufra bəsəlindədir. Demək, sol əli ilə yeməyin qadağan olunmasının səbəbi nədir? Şeytana bənzəmək. Başqa bir hədistdə Sələmə İbn-i Akwa r.əvayət edir ki, Bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında sol əli ilə yemək yiyərkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona sağ əlinlə ye deyə buyurdu. Adam istezə ilə bacarmıram dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə heç bacarmıyasan deyə ona bəddua etdi. Sonra dedi, bu adama sağ əli ilə yeməyə ancaq təkəbbürlüyü mani oldu. Sələm İbn-i Akva radiyallahu aleyhəm rəvayət edir ki, Bundan sonra həmin adam sağ əlini ağzına apara bilmədi. Həmin əli ifliz oldu. Ravayəti muslim öz təhəyində nəqeylə. Ha, bir tayini giyib gəzmək. Qadaqan, bunun hikməti belə izah edilmişdir. Birincisi, belə etmək lazım deyil ki, müselman şeytən oxşamasın. Əbu Hureyə rəvayət etdiyi hədistə Peyğəmbər s.ə.v. demişdir Şeytan bir tay ayəqqabıda gəlir Hədif Muşqilir Əsər kitabında rəvayət edilmiş və Şeyh Allah-ın Rəxmi Allah silsilə bilə hədif onun səhiyy olduğunu demişdir İkincisi Belə etmək lazım deyil ki bədənə zülmə olmasın Yəni bir tay ayəqqabıda Gedərkən bədənə zülm olur. Belə ki, bir ay ayaq qabada yerilikdə soyuq bax ayağa əziyyət vermiş olur. Ya soyuq olur, ya da isti. İslam şəriəti bədənə əziyyət verməyə qadağan etmişdir. Bu hususta İbn Qayyim rahiməllahu demişdir. Şeyximiz İbn Teymiya belələmişdir. Bu Allahın ve onun Resulunun sallallahu aleyhi ve sellemin adillik baxımından məhəbbətinin kamilliyindədir. Belə ki Allah insana hər bir işdə hətta öz vücudu ilə belə ədalətli rəftar etməyi əmr etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başın bir hissəsini qırıb bir hissəsini saxlamağı qadağan etmişdir. Belə ki Başın bir hissəsində füks saxlayıq, digər hissəni qırxmaq başa zülm etməkdir. Bunun bənzəri, yarı günəşdə, yarı köldədə oturmaqdır ki, bu da bədənə zülm etməkdir. Ha bilə, bir tay ayaqqabıda gezmək də ayağa əziyyətdir. Odur ki, ayaqqabıların ya ikisini də yenmək, ya da ikisini də soyunmaq sərəkdir. İbn-i sözü bitti, Toxfət-ül-Məvdud, Toxfət-ül-Məvdud bi əhqəm-ül-Məvdud bu sözü deyib Rahim-i Allah. 84-cü əziz. Abu Hurayr, radiyallahu anh, ravayət ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm demişdir, sizdən biriniz ayaqqablarını geyindikdə sağ tayından çıxartdıqda isə sol tayından başlasın. O qeyinəndə sağ tayı, çıxaranda isə sol tayı birinci olsun. Bu hədisi Buxar, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə və İmam Əhməd rəvayət etmişdir. Başqa bir hədisi də Ənət İbn Mərif, rəvayət etmişdir ki, Peyğəqəmbər s.ə.v ayaq üstə durub, ayaqqabı qeyinməyi qadağan etmişdir. Sünənib Tirmizədə bu hədisi. Hədisi səhidib. Geyinməyə lazım üstü bu ayaq üstə geyinilməsi çətin olan ayaqqablara aiddir. Geyinilməsi asan olan ayaqqablar isə ayaq üstə geyinmək də caizdir. 85-ci hadis. Ayşə rədiyallahu anha demişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm saçını darabdıqda ayaqqablarını geyindikdə və yuyunduqda bazarlığa qədər sağdan başlamalı xoşlayardı. Bu ərisi Buhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və İbn-i Nəcərələ etmişdir. 86-cı əris. Abu Huyara, radiyallahu anh, demişdir. Rasulullah s.a.v.in səndəlinin hər tayının iki bağı var idi. Abu Bakrın və Ömərin də havilən, ilk dəfə bir bağlı səndəl geyinən isə Osman olmuşdur. Bu həzisin isnağında keçən Abdurrahman İbn Qeyr mətruq rabidir. Təqribət təhzib əsərində İbn Həzər onun mətruq olduğunu xəbər verir. Elə bu səbəbdən də bu həzis zəyib əsəbədir. 12-ci fəsiz Rasulullah s.ə.v. üzüyü barədə varid olanlar 87-ci əziz Ənəs ibn-i Malik demişdir Peygamber sallallahu ve sellemin üzüyü gümüşdən idi. Onun qaşı Habeşistan ağqılından idi. Bu hadisi Buhari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace və Ahmed rivayet etmişdir. Bu hadis gümüş üzük geyməyin mubah olduğuna dəlillət edir. Və yeri yerilmişsən qeyd edərək ki, şüirlərə qızıl üzük geymək haramdır. Həqiq müxtəlif rəylərə çalan layılardan ibarət olun, qiymətli taş kimi müxtəlif bəzək şeylərə hazırlanmasında istifadə edilən bərk mineraldır. İhtimal olunur ki, üzüyün qaşı yox, özü həbək üzüklərinə bənzəyirdi. Burada ərəzə deyilir Və Bu da iki mənanı ihtimal edir üçünlə. Ya qaşın özü Həbəştandan gətirilmişdir, ya da üzü Həbəştən üzükləri formasında hazırlanmışdır. 88-ci hədis İbn-i Oman radiyallahu anh mərava edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü üçün gümüşdən üzü tüzətdirdi. O, bu üzüklə məktubları möhürləyər və onu barmağına taxmazdır. Əbu İzəttərimiz demişdir. Əbu Bişirin adı Cəhsəl İbni Əbu Vəhşiyyədir. Bu hədisi Əhməd Rəvad etmişdir. Muhammed Nasirdin Albani Muxtasər Əşşəməl Əsərində demişdir. Bu hədisin mətnindəki ve onun barmağına saxmazdı sözü zəif kalan hissəsi səhiddir. 89-cu Ənəs ibn-i Malik radiyallahu anh demişdir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin üzüyü gümüşdən idi Həmsinin qaşı da gümüşdən idi Bu hədisi Buxari, Abu Davud, Tirmizi, Nesai və Əhməd rəva etmişdir İbn-i Həcər rahiməhullah bu hədisi izah edərkən demişdir Bu rəvayə digər rəvayətə qarşı Həbəşistan əqiqindən idi Hədisənə cid deyil. Ehtimal edilir ki, Peyğəmbər s.a.v-in iki üzüyü var imiş. Biri, qaşı Həbəşistan əqidiyindən, yaxud taşından, yaxud da ağaq parçasından olan üzü. Çünki bütün bu qaşlar Həbəşistan diyarından gəlirdi. Və ehtimal edilir ki, bu üzüyün zahiri görünüşü, yaxud üzərindəki nəqsləri görünüşsə Həbəşistan üzrünə bənziyirdir. 90-cı. Ana cəmi Malik rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Resulullah sallallahu əleyhi məktub yazmaq istəyəndə ona əzəm hökumdarları yalnız üzərindən mühür olan məktubları qəbul edirlər, deyildi. Beləliklə də Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm üzü göstərdi. Bu üzün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əlində iz qoymuş ağlığı hələ də gözlərim önündədir. Bu buhari Buxari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvad etmişdir. Kesmişdə, Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndərlərinə Əzəm deyirlər. Bura da Əzəmlər deyirlikdə, onların hökumdarları əzərdə tutulur. Mübarəq Furi, əsərində demişdir. İbn-i Həcər belə demişdir. Abul Fətih Əli Yəmuri demişdir. Bəziləri Rasulullah s.ə.v. bu üzüyü hicrətin 7-ci ilində, bəziləri 6-cı ilində, bəziləri də 6-cı ilin axırında və 7-ci ilin əvvəlində düzətdirdiyini demişdir. Belə ki, o bu üzüyü əzəm hökumdarlarına məktub yazmaq istədiyi zaman üzətdirmişdir. Bu məktubları və o, Hidrətin 6-cı ilinin zilhiyyədə ayında Məhkə müşrikləri ilə sülh bağladıqdan, sonra 7-ci ilin zilhicə ayında mədiniyə qayıtdıqdan sonra yazmış və Hidrətin 7-ci ilində Məhərrem ayında öz elçilərini həmin hökumdarlara yanına göndərmişdir. O üzüyü də həmin vaxt O məktublara yazmamışdan əvvəl düzəltmişdir. Bu hədisdən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə üçün gümüş üzü düzəltməyinin səbəbi aydın olur. Onu gözəlliyi üçün, özünü göstərməyi üçün və ya sünnədir deyə düzəltməmişdir. Səbəbi var idi. Ənəsə Məlik o üzüyü Ağlığının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in barmağında gördüyünü xəbərdir. Bu dəlindir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem həmin üzüyüb barmağını geyərmiş. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, o bunu sünnə olduğunu bəyan etmək üçün deyil, sadəcə möhür vurmaq süncərdir əni. Yani. 91-ci əziz. Ənəsi bin Malik r.ədəlləri demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzüyünün naxışı belə idi. Bir sətirdə Muhammed, o biri sətirdə Rasul və digər sətirdə Allah sözü həkk edilmişdir. Bu hədisi Buhari və Tirmizi-yə aidilmişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve üzüğünün, yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzüğünün üstündəki qaşaq və ya gülüşə Muhammed rasulü ve Allah kelmələri hək kılınmışdır. Bəzi alimlər bu kelmələrin Allah sözündən başlayaraq alt-alta yazıldığını, lakin əksəriyyət tərəfinə əvvəlcə Muhammed sonra Rasul, sonra Allah sözü həkkə edildiyini demişlər. Başqa rəvayətdə Ənət ibn-i Malik radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər s.a.v özünə gümüşdən üzüq düzəldirdi və üstünə Muhammedun Rasulullah sözünü yazdırdı. Sonra da belə buyurdu. Mən gümüşdən üzüq düzəldirib üstünə Muhammedun Rasulullah sözünü yazdırmışam. Odur ki, heç kez Öz üzüğünün üstünə belə bir yazı yazdırmasın. Hədisi Buhari rəva edib. 92-də Ənəs İbn-i Malik rəva edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xosroğa, qeysərə və nəcaşəyə məktub yazmaq istədikdə ona onlar yalnız üzərində mühür olan məktubları qağub edirlər deyildi. Beləliklə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçün qarşı da gümüştən olan bir üzük hazırlandı. Onun üzərinə Muhammedur Rasulullah sözü həq edilmişdir. Bu hədisi Muslim rəva et etmişdir. 93-cədir. Ənəs ibn Malik rəvayət edir ki, Peygamlar sallallahu aleyhi ve sellem ayağı yoluna girdikdə üzüyünü barmağından sığarardı. Abu Davud rahməhullah Bu hadisin munkab hadis olduğunu Muhammed Nasiruddin Albayr Ostakhrij-i Huma'i nazərində onun zəif hadis olduğunu demişdir. 94-cü hadis. İbn Umar radhiyallahu anhu demişdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm özünə gümüş üzük düzəltdirdi və qafatədənə də bu üzük tendi vadi. Ondan sonra Abu Bakır, sonra Ömər Sonra da Osman bu üzükdən istifadə etdilər. Nəhayət, bu üzük əris quyusuna düşdü. Onun üzərinə Muhammedur Rasulullah sözü həqq edilmişdir. Bu hədisi Buxari, Muslim, Abu Davud, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada istifadə etdi deyirlikdə, həmin üzüyü parmağına qeymək və məktublara onunla mühür qurmaqına zərbət sulur. Əris quyusu Mədinədə Quba Məhsidinin yaxınlığında yerləşən bir quyudur. Ənəsi bin Malik radiyalan demişdir. Peyğəmbər s.ə.v. üzüyü əvvəzə özündə idi. O, vəfat etdikdən sonra Abu Bakır Abu Bakırdan sonra da Ömər bu üzüyü geydilər. Nəhayət, bu üzüy Osmanlıda ikən o, Gəlib əris quyusunun başında oturdu və üzüyü barmağından çıxardıq, o üzü bu üzə çevirərkən üzü quyaya düşdü. Biz Osmanla bircə üç gün üzüyü quyuda axtardıq, lakin onu tapa bilməyik. Nədisi bu xayr edir. 13-cü fəsiz Peygamber Salamələyə Və Səlləmi Üzüyü sağ əlinə qeyməsi barədə varid olunlar. İmam Abu İsa temmizi bu fəsilə belə ünvan qoymaqla Peygamber s.ə.v-in üzüyü sağ əlinin barmağına qeydiyini bildirir. İmam Abu Davud isə bu hədisləri öz kitabında bariz etmiş və Peygamber s.ə.v-in üzüyü həm sağ əlinin, həm də sol əlinin barmağına qeydiyini xəbər vermişdir. Rəvayətlərə nəzər salan adam Peygamber s.ə.v-in hər ikisinə üzük qeydiyini görə bilər. Demək, istər sağ, istərsə də sol əlin barmağına üzük qeymək olar. Hansı barmağa üzük qeymək məsələsinə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, Peygamber s.a.v. orta və işarə barmağlarına üzük qeymək qadağan etmişdir. Ravad edilir ki, Əli ibn-i Qutalib, orta və işarət barmağını göstərib demişdir, Rasulullah s.a.v. mənə bu və bu barmağıma üzük qeyməyi qadağan etmişdir. Hədis və himus hey Onu da qeyd edir ki, müətəbər hədislərdə Peyğəmbər s.a.v. üzüyü səsələ barmağına qeydiyi varəd olmuşdur. Ravad edilir ki, Hanəsə bin Mâlik anh, Peyğəmbər sallallahu in üzüyü bu barmağında idi, demiş və sol əlinin şeşərə barmağına işarə etmişdir. Bu hadisə də müsəlman rivayət edir. İslam alimləri bu xüsusdə rivayet edilmiş hədislərə əsaslanaraq barmağa üzük geyməyin hökmünü üç qismə bölmüşlər. Üzüyü şeşərə barmağa geymək müstəhəb, sünnə Orta və işarə barmaqlarına giymək qadağan, adsız barmağa giymək mübah nəhayət baş barmağa giymək bəzlərinin reynə görə mübah, bəzlərin kinə isə qadağan hesab edir. İmam nə o, bu xüsusda demişdir. Müsləmanlar yeşkil reydədirlər ki, kişi qeylağı üçün üzüyü kesələ barmağına giymək sünnədir. Qazın isə üzvüyü istədiyi barmağına geyə bilər. 95-cədir. Əli ibn-i Talib r.ə. demişdir, Peyğəmbər s.ə.v. üzvüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Bu hədisə, Abu Davud nəsai rəva et etmiş və Muhammed Nasr əv. albani müxtəsəri şəmal əsərimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. 96-cədir. Muhammed ibn-i Yahya bizə etmişdir Əhməd ibn-i Salih bizə belə rəva et etmişdir. Abdullah ibn-i Vahid, Süleyman ibn Bilal'dan, o da Şəyik ibn Abdullah ibn abu əbun bu həbsin bənzərini rəva etmiştir 97-də edir, Həmmad ibn-i Sələmə demişdir, mən ibn-i Rafi'nin yüz yüz sağ elinin barmağına giydiyini gördüm və ondan bunun səbəbini sorusun. Dedi, mən Abdullah ibn-i Üzüyü sağ əlinin barmağına giydiyini gördüm. Abdullah ibn Cəfər deyərdi. Rasulullah s.ə.v. üzüyü sağ əlinin barmağına giyərdi. Bu hədisi tirmizi Nesai rəvaid etmiş və Muhammed Nasr edin Albani müxtəsər Şəməl əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Abu Cəfər, Abdullah ibn Cəfər ibn Abu Talib, el-Hashimi, el-Quraşi, r.ə. Peygəmbər sallallahu əleyhi və və az yaşlı sahəbəyindəndir. Atası Məddə döyüşündə şəhid olduqdan sonra Peygəmbər sallallahu sellem, onun öz himayəsini götürmüşdür. 98-cidir. Abdullah Necafə rəziyallahu anhdir. Peygəmbər sallallahu əleyhi üzüyü sağ əlinin barmağına yeyərdi. Bu hədis İbn Macerə vaididir. Hadisin ismində keçən İbrahim ibn Ufa dil al-Mahzum min matruk ravidir. Baqın, hədisin mətnisə sahihdir. Əvvəlki mətnlər bu mətnin sahih olduğunu xəbər verir. 99-cu hədis Cəbir ibn Abdullah rəziyallahu anh ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüyü sağ əlinin barmağına yerdi. Bu hədisin ismində keçən Abdullah ibn Meymun ibn Davud el-Qaddah matruk ravidir. Lakin, yenə, hədisin məhni səhirdir. Yüzüncü hədis. Səd i̇bn Abdullah demişdir. Abdullah i̇bn Abbas üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdir. Yadıma gəlir ki, o belə deyəndir. Rasulullah s.ə.v. üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdir. Bu hədisə Abu Davud, təbirinizi rəvayə etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani, müxtəfə və Şəmail əsərində, Onun həsən oğluğunu demişdir. Bu hədislərin hamısı gördüyünü simə, bir-birini qübbətləndirir. 101-ci hədisi İbn-i Omar r.a. məravayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v özünə gümüş üzü düzəltirmişdir. Qaşını da barmağının ax ah tərəfində keçirmiş və üstünə Muhammedun Rasulullah sözünü həqiq etdirmişdir. Sonra o, kimsənin öz üzüyü üstünə belə bir yazı həqq etdirməsini qabağın etdi. Bu, həmin üzühtür ki, Muayyid ibn Əlindən Ərif quyucuna düşmüşdür. Bu, həbs-i Buxari, Muslim, Abu Davud, Nisar və İbn Naciə rəvayət etmişdir. Muayyid ibn Əbu Fakimə Əd-Dəvsi, Tevəmbar s.ə.v.in Həbəşistana izrət edənlərdəndir. Hədisdən belə başaq sürülür ki, həmin vaxt o, Osman radiyallarının yanındaydı. O, quyunun başında. Və ola desin ki, Osman radiyallarının üzgü əlində o üzgü bu üzə çevirik. Sonra onu müaikibə ötürüb, o da onu əlini alan zaman əlindən həmin quyya çağırdı. İşte belə işlə də Peyğəmbər salları və sələmin üzgünü itiriblər. Əli, i̇bn Muhammed-i Hərəvi demişdir. Âlilər demişlər ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda heç bir şey buyurmamışdır. Odur ki, üzünün qaşını barmağın ister üst tərəfinə, isterse də af tərəfinə salma olar. Sələflər bunun hər ikisini etmişlər. İbn-i Bahtan, anh, üzünün qaşını barmağın üst tərəfinə saldığı varid olmuştur. İbn Abbaqın üzüğünün qaşı parmağın üst tərəfində idi. Lakin daha əhzəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin etdiyini etməkdir. Hərəvinin sözü bitir. Bu da dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin həmin üzüyü gözəl görünmək üçün geyimirdi. Ancaq öz ehtiyazını ödəmək, yəni onunla məktublara möhür vurmaq üçün ondan şifar etmişdir. 102. Əlif ibn Muhammed öz atasından belə rəvayət etmişdir. Həsən və Hüseyin sol əllərinin barmağında üzük gələtdirərdilər. Bu həbsi tirmizi rəvayət etmiş və Muhammed Nasir ibn Albani müxtəsər şəməyil əsərimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Cəhər ibn Muhammed i̇bn Ali, İbn-i Hüseyy, i̇bn Ali, İbn-i Abu Talib, El-Hâşim. Rahiməlullah, Cəhər-i Sadiq kimi tanınır. Hidrətin 80. ilində dünyaya gəlməşdir. Anas ibn Malik ve Sehl ibn-i Səad kimi sahabələri görmüştür. Cəhər-i anası, Ümmü Farva bint El-Qasim, i̇bn Muhammed, İbn-i Ebu Bakr-i radiyallahu anhə Ummu Sərvanın anası isə yəni Cəhəfərin nənəsi ana tərəfdən Əsma Vint Abdurrahman İbn Əbubakır Əs-Siddiqdir radiyallahu anhə Ona görə də Cəhəfəri Sadik demişdir, Əbubakır Əs-Siddiq radiyallahu anhə iki dərbə dünyaya yətirmişdir Anası da nənəsi də Əbubakır tərəfdəndir İsmail. radiyallahu anhə Atası Abu Caffir al-Baqir, Muhammed ibn Ali, ibn Hüseyin, ibn Ali, ibn Abu Salib al-Hashim al-Quraşi idrətin 56-cı ilində dünyaya gəlmişdir. Yüz üçüncü ələdir. Enəs ibn Malik rəbiyyələnə dəlmişdir. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm üzüyü sağ elinin barmağına giyərdi. Bu hədisi Nesai rəvaik etmiş və Muhammed Nazirəddin Albani müxtəsir şəmal əfərində onun səhiy olduğunu demiştir Abu İsa əttir mizi Bu gərib hədistir. Biz Səyid ibn-i Ebu Aruba'dan bu hədisi qatəzədən, o da ənəsdən o da Peygamber sallallahu ve və yalnız bu ləhs ilə ettiğini ettiyimi Həlsən qatad edən həlis etmiş rəvilərdən bəziləri qatad edən, o da ənəsdən Peyğəndər Sələvəli və Sələmin üzüyünü sol əlinin barmağına qeydiyini rəvayət etmişlər. Lakin bu həlis səhid deyilmdir. Sanki bu izətlərimizi rahiməkullah üzüyü sağ əlinin barmağına qeyməyi dəsəyidir. Orayı dəsəyidir. Odur ki, onunla bağlı, yəni, sağ əlin barmağına, üzüyü taxmağına bağlı rəvayətləri gətirir. Sol əl ilə bağlı rəvayətləri isə zəif sayır. Və bu fəsilin sonuncu hədisi, 104-cü hədisi. İbn-i Omar radiyallahu anh ne demişdir? Peyğəndər sallallahu aleyhi və səlləm özünə qızıl üzüq düzəltirmişdi və o Bu üzüyü sağ əlinin barmağına geyərdi. Sonra bəzi adamlar özləri üçün qızıl üzüyü düzətdirdilər. Peygamlar səhələm bunu görəndə barmağındakı üzüyü çıxarıb kənara atdı və mən heç vaxt bu üzüyü geyməyəcəyəm dedi. Onda həmin adamlar da öz üzüklərini çıxardıb atdılar. Hədisi Buxar, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nəsai və Əhməd rəvayət etmişdir. Bu hadisə kişilərə qızıl üzük qadağan edilməmişdən əvvəl olmuşdur. Demək, kişilərə qızıl üzük qeymək əvvəl cahid olmuş, sonra isə onun hökmün nəfq edilmişdir. nadir Nazirdən rəvayət edilmiş hədistə deyilir ki, Peyğəmbər Sələm sahabələrinə qızıl üzük qeyməyi qadağan etmişdir bu hədisi də Buxarirə var edilməkdir. Buradan nə nəzirə çıxır? Təhiyyət bu hədisə rast gəlsən və bu hədisə rast gəlsən elə cümayət edəkdən ki, ciddiyyət var. Nəsq mənsuq məsələsini bilməyən adam haradan bilsin ki, bu hədislərin hansı digərini nəsq edir? Allahdan istəyən vuruq ki, Allah bizlərə Peyğəmbər səv Hər bir sünnəsində, ən xırda sünnəsində belə ona oxşamağı bizə nəsib eləsin. Onun yolunu tutub getməyi, baxaraq bu dünyada mömin kimi yaşamağı, mömin kimi bu dünyadan köçməyi, möminlərlə həş olunub onlarla bərabər cənnətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin yanında olmaqı nəsib eləsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, teşhadu an la ilaha illa enta, astagfiruka